Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah Every time when I'm awake I see I know it's hard to believe but it's from the Almighty when the leaves fall from the tree every plant that grows on earth Omen yudle ili falaha adjele Oashadu an la ilah inallahu wahdahu la sharika la Oashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je ponovo okupio Koji je omogućio da se ponovo svetnemo U vašem lijepom travniku Nisam vam čest gost Ali je meni zadovoljstvo da dođem ovdje I meni je lijepo sa vam ovdje Tema Agraščelnika na izlaganje to učuženja. Varan pomene, ovako na nekako naj možda bolja i možda najinteresantnija bi bila pošto vraća puno hvala Allahu ima i hamba nije problem da ljudi uđu u vjeru. Baš iz razloga što Allah olakšao u vjeru. Ali nekako pomeni možda najbitnija stvar razgovarati ili pričati o stvarima kako ostvariti vjeru. Ja sam nedavno bio sa studentima, pa njima lahko uporediti, recimo, onaj, koncept, recimo, vjeri, uporediti, recimo, sa njihovim konceptom onaj, fakulteta ili studija. Oni imaju, recimo, nekih čestri godine ili tri godine po ovoj goleni, mm -hmm. liku se nam. I oni, kada se redili studenti da idu na fakultet, oni u prilike znaju onaj koncept studiranja i te studije, znači kako i desahamo ovdje se i recimo sve te recimo mentalne probleme na koje dolaze nailažili. Tako da onaj tu paralelu po onaj pouči je lako njima čovjek koji se odluči recimo na taj fakultet, on se suoči sa tim a, problema izobrazno koji ga očekuju da tiđemo neke 3 ili 4 godine. Jel se bi sve rasporedi on i cilj mu da završi taj fakultet. E ovdje <tript> treba razmišljati znači, u tom pravcu da čovjek koji se odluči da prihvati vjeru znači, mora razmišljati kako da dođe do tog rezultata. A rezultat jeste onaj dunjalučki rezultat da čovjek da znači, će ispustiti svoju dušu i da završi ovaj dunjalučki život ilā ilā lā lā, znači, da umri sa vjerom. E, za tu, na tom periodu, međutim onaj duži period, ovaj recimo, fakultetski onaj želi neki tri ili četiri godine, neko ostane 5 godina, sve zavisi od fakulteta. Međutim, a život uvjerje kada čovjek, kad se čovjek obuči, mora smiješati znači da do kraja života onaj ostane u toj vjeri. Sad su ni onaj stvari koje čovjek, na koji čovjek treba da obrati pažnju kako da ustraji. Ne znam sećeram za takje ti samo jedne da kažemo, u nizu tih stvari, opet kažem po mene, ona, mislim da je bitna stvar, a odnosi se na stvar, vama poznate, ili da kažem, jedan od načina ili recept kako da čovjek ustraje i kako da završi ili okonča svoj život, a Allah, zadovoljen sa njim. Večeras baš mi učio, ajte, o Junusu, alihi sr. A mi, mi smo sve čuli o junusu Ali sir Ali i njegov događaj ne bih slučaj da kažemo. kako se desilo i kad je došao na brod, kad je otišao iz svog naroda, podšao pa na brod, pa Allah sveta koja hoće da ga iskuša da je on bio li iksa kai onaj koji je moro da skoči ili izađe iz tog broda kako se brod ne bi sa upotopio, pa dolazi i kit koji ga onaj progutao ni da živog. Međutim u tom kitu on se obraća svome gospodaru. Poznate riječi njegove la ilaha ila enta subhanati nikuntumina zalimin to je ili spominjanje Allaha međutim u tom momentu on mi se sjećao Allaha ali nije samo taj moment bio pošto je bio poslanik poznata stvar Allah da sačuvao grijeha i sačuvao ga a na situaciju koju nas obične obični ljudi nije sačuvao nebo mi se moramo boriti i truditi i žrpovati dosta šuari on je poznat bio po spominjanju Allaha još pogotovo što poslanik i zato Allah kaže wala ula lam jekun wala ula lam jekun minel musebbihin le lebise fi batnihutihi ila jev min jub'atun kaže da nije bio od mojih robova koji me se puno sjećaju on kaže ostao bi u utrovi kita do dana Kada je vjera prošla, to što Allah kaže da ne bi da nije bio od onih koji mene spominju puno, kaže njegov bi grob umrobio u u u, u kita. Ni dobro znamo da oni umro u kit. I zato meleki kad su čuli te riječi, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu min nema istinskog nema drugog istinskog božanstva od, od Allaha, nima Allaha. Kaže ja sam se prema sebi ogrješio. Počinjemo sa nepravdom prema sebi. Odšao sam iz naroda, nije mi Allah dozvolio da odem će učiniti o sebi nepravdje. Kažu meleki kad su čuli njegove riječi, <coughs> subhanallah, kaže, sautun marufun min erdin gariba. Kaže, glasom je poznat, ali kaže, iz nepoznate zemlje. Oni nisu znali gdje je. Ali Allah znao, jer je Allah odredio da kit proguta. I onaj, <coughs> ovo znaš što se večeras tiče, jeste taj zikr ili spominjanje Allaha onač što njega mislim da ćemo ja spomniti ovde kod vas primjer Ahmeda ibn Hamdala. Da ćemo otelmeneko posjetiti sad im se karolija. Jest, nećemo to ni spomnjeti onaj onako što smo do takit. Jest, on isto koliko je znači bitna stvar ili način ili razlog ili uvjet da kažemo pomagalo kako čovjek da ustaje na ovom putu. Upravo ovaj dobiljanja Allah s.w.t. Ja sam spomnio isto što se tiče tog zikra od same zahvali, od, od istikfara, od kajanja Allah s.w.t. Znači to sve spada u zikrove. Namaz pogotovo, to isto... <coughs> pardon. To isto vrsta zikra. Namaz nama nije upitan. Nikom odroći nije upitan namaz. Nije upitan namaz ni večerni, ni jutarni enaj zikr. Mislim da većini veći nije upitan. Međutim, ono što je bitna stvar, da čovjek mora, mora znači, mimo onoga što i da kažemo, ustavljeno, mora se naviknuti. Naviknuti znači da Allaha spominje ne samo ono, da kažemo, sa čim ga Allah obavezao kao što je namaz, ili kao što je poslanih vasem preporučio i dao, da kažemo, poseban, onaj, akcinat dao na jutarnji večernji vik, da je to štit, da je to, onaj, štit svakog muslimana, onaj, od svih stvari, Nego musliman mora da prijeđe još jednu, da kažemo tu merhalu, još jednu stepenicu više da bi ušao u one Allahove, znači robove koji se non stop Allaha sjećaju baš kako je Ahmed ibn Hanbal primijetio kod onog pekara. Jer u ovom ovu situaciju ako dođemo, znači da non stop Allaha spominjemo, imate jedna teza koja je ispravna, a to je teza od ulemi. Kaže da je Allah subhanahu wa ta'la, znači sa čovjekom, na pomoći čovjeku, ili da je Allah, što je naklonjen čovjeku onoliko koliko on Allaha spominje. Pa ako ga non stop spominješ, Allah te neće nikad ostaviti na cijedilu. Znači, neće te Allah nikad ostaviti na cijedilu, jer poznata stvar, alaikum salam, alaikum, alaikum. poznata stvar, kaže Allah, što je odrećeni si poslaniku, kaže, Oma kera Allahu li uadzibahum wa enta fihim neće je Allah neće vas Allah kažnjavati ili neće Allah kažnjavati taj narod taj dio ummeta وانت فيهم اكثر صدق في تيكه في المجرمه je ovaj dio ajeta se odnosi na vrijeme poslanika sallallahu alejhi dok je on bio živ i dalje Allah sam kaže u istom onaj taj u nastavku ajeta kaže umak anallahu Allah neće kažnjavati sve dok kaže oni budu u istigfaru Sve da budu tražili od Allah, spravo, da ime oprosti njove grijehe. I stikvar, to isto vrsta vikra. <tih> Šukr ili zahvala, Ka Allah, spravo, tajna, <tih> uh, u ajtu, gdje isto tako objećava vjernicima, onaj da ih neće kažnjavati, ako oni budu ان شكرتم وامنتم ماكم وما كان الله ليعذبهم من هايت مقدستين من وهم اني يستغفرون ان ان شكرتم وامنتم وما كان الله, وما كان الله ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم Ma jefa Allah bi adabikum, opet spomeno znači kažnjavanje. kaže neće vas Allah kažnjavati. Isto što je spomeno ovamo, neće vas Allah kažnjavati, znači sve dok ste vi u istighfaru. Kaže ma jefa Allah bi azabikum, in shakartum wa Kaže neće vas Allah isto kažnjavati ako vi budete zahvalni i budete vjerovali. I u ayetu subhanallah, on, treba vratiti pažnju da je u ayetu spomenut prvo šukr, pa zahvala, pa onda iman, vjerovanje. A u osnovi, nema čovjek nagrade, niti Allahove zaštite ako nije vjernik, sve jedno što zahvaljuje Allaho s.w.t. Biće na dunjalku, da kažem, nagrađen, to je poznata stvar, ne, često puta je bilo pitanje šta će imati ljudi koji pomažu na dunjalku ljudima, koji imaju znači, dobra djela, dijele na lahom, ne, dijele, ali pomažući ljude, potrebne ljude. Ima u svijetu ima primjera, ne treba već raz izpominjati, nama je poznato od nedjernika koji na svoje mjetje daju one, da, da bi pomagali ljudima, pa pomažu životinjem, pa pomažu, znači gdje god može da pomognu, oni on, svoj mjetak trošaju te stvari. To je pitanje šta će biti sanimo, će imati od tog nagradu? Poznata stvar, znači poznata stvar, kaže Allah na sunjem danu okadimna ila ma Salu min amelin, Fadjalnaha haba manzura kaže pacemo pristupiti onim njihovim djelima na sudnjem danu. Kaže fadjalnaha haba manzura kaže pacemo i kaže u prašinu kaže raspašiti. Sto će biti njima prikazano ko ogromna brda dobrih djela. I on će se ponadati evo nama spasa, evo nam nada za ono što poradili. Zatim kaže fadjalnaha haba manzura kaže pacemo i raspašiti kaže u pepelu Znači, neće biti traga od tih njovih dijela. Međutim, njimova se nagrada zadržava ili ograničava samo na Dunjaluku. Kogod je čuo da da on pomaže ljudima, svi će ga poštovat. Ona I volit će ga. I zato je poslanik da se volio Ebu Taliba, koji je bio mušrik. Zbog čega ga je volio. Zato što je pomagao vjeru, pomagao islam. E to je ono što je imao na Dunjaluku. I svi muslimani su mogli Ebu Taliba. I nadali su se da će ga Allah uputiti. Međutim, Allah... أنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمحتدين كجيتينيت شبوتيتي كوغاتي فوليش تو صوالا سنتل اوراچه після نيكس و سلام يوهه правило за wiernike da imaju na umu uvijek da vjeruju Allahu vjeru ona na stranoj Inna Allaha yahdi man yasha' kazeinaka la tahdi man ahbabta walakin Allaha yahdi man yasha' wa huwa 'alim bilmuhtadin kazeinate shkopotiti ono koga ti voliš i ovde se konkretno alah se tala obraca obraca poslanika sedam da ebu Taliba odnosno se za kompletnu ummet a ti čita ti čita vrijeme će Mi volimo, razumijete, i roditeljama i volimo i komšijama, mi volimo i ovog i onoga, ali pogotovo ljude koji u kojima ima hajra, koji hoće da pomognu, koji su spremni da pomogu, pomognu i on zasluži da ga voliš. I onda čovjek navali da je dacha, čovjek padne na sežu, da priđe taj džamijski prag i to se maksimalno. Međutim makar vidiš čovjek, a nema od njega fajde i lombre u tom stanju. Ovo je isto da kažemo utjeha, znači svakom od nas. Inallaha <harm> ana إِنِّكَ لا تَحْدِي من أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يهدي من يشاء وَهُوَ عَلَهُم بِالْمُخْتَدِينَ إِنِّيكَ إِشْتِي وَبُوتِي يَنَوْكَ كُوْغَ تِي بُلِيش إذا الله يُبُوتِي يَنَوْكَ كُوْغَ أَنْ هُوَجَ يُذْنَا ذَا أَنِي كُوْي شُّ ذَوُبُوتُهُ بس نبدأ sve dosle dok, dok ste vi, znači, u zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i dok vi ona, vjerujete. I upravo je po, ona, prije spomenut šukri, zahvala od imana, zato što je bitna stvar u, u, u životu jednog vjernika. Zato što zahvala sa donosi druge stvari, kao što su. Allahu subhanahu wa isto potvrđuje, obećava ljudima u ovaj im šakertum lezi i Ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam povećati. Međutim, ova teza Huduleme da je čovjek u Allahovoj zaštiti i da je u na naklon na Allahu Subhanahu naklon ili dobi za dobiće čovjek ili rod naklonost Allahu subhanahu wa taala koliko je on u toj onaj um, u spominjanju Allaha Subhanahu taala u tom vikru naspram gospodara svoga Poznata <klim> stvar is Allah Subhanahu taala kaže inna ma sha'auna Allah vi ne možete ništa osim ako Allah ne bude odredio je kako ona gleda mi ti ljudima. Na drugom ajotu mi smo isto spominjali vama podna taj, ajdi kaže Allah na tela od oni est jiblekum. Vi me molite i ja se odazvat. <kuh> Ta dova je, kaže poslanitelj Sene, muhul i bade ili srž, ili glavna stvar u ibadetu, dova. Znači obraćanje Allah Spona Tala. Ja sam večeras upravo htio da onaj, se baziram ili da glavna stvar bude večerašnjega na izlaganja, što se tiče te dove koliko je ona bitna ona jer Hamanda je ona ključ uspjeha naših džbunaš ima znači naših dunjalaka ključ uspjeha znači našu dunjaluku jer koliko čovjek bude molio Allaha sonalu i iskrebranu u toj dovi Allah će sonalu i odazva se toj dovi ili uslišać će tu dovu i upravo ta dova najtreba da bude isto dio našeg života i da čovjek moli o te od tih dova da bude gospodar učini nas od onih koji su tebi zahvalni koji te puno spominju i zato je poslanik borac Allahu mejalni minashakidin laka wamin zadakirina laka katira gospodar učini me da budem tebi zahvalan i učini da od onih koji će te puno spominjati jedne prilike uzma jednog osoba i kaže le u alimu koji kaže kelimatin takraha inda kulli dubri salam oke mesela mesela kaže pod učiti te riječima ma koje treba koje ćeš učiti znači posle svakog namaza ovde lama kaže da li prije selama ili posle selama poznate isto reči onaj laho kosmidu selem i on je to činio i on je to učio allahumma aini ala zikrika we şukrika we husni ibadetik lista tu do isto čuli sigurno onaj gospodar moj učini me od onih koji te koji te puno sjećaju koji se puno sjećaju na tebe Allahumma a'inni ala zikrika i kaže pomozite me da budemo donikoji koji ti, koji ti zahvaljuju i učinimo da te ispravno da učinimo onih koji te ispravno obožavaju koji te ispravno znači onaj robuju. I zato pa dova a kaže jehaman e, osnova ili srž ili ključ uspjeha na u djelu Ona kaže Allahu ta'ala ma tashauna illa in sha Allah. Znači ne može tenis što hoće Allah ne bi htjeo. I zato kaže od uni Kaže, vi me molite, a ja ću vam se odazvati. Imamo puno stvari onaj, koje su nema potrebne. Glavna stvar jeste da čovjek, moli Allah, da ustraje na ovom putu. Da poredja stvari <gled> na ovom Da bude njemu iskren rob. Da bude zahvalan rob. I još jedna teza koju sam ja na fakultetu čuo i nisam je mogu u ovom momentu razumijeti potpuno. A na teza koja se tako da kajem provuka jedan put meni krozruši, kaže za šukr treba šukr, za zahvalu kaže treba zahvala. Ona, jerujte, Allah mi to je ogromna stvar. Za zahvalu, ako je čovjek zahvalan, treba da se ponovo zahvali. Znate zašto se treba ponovo zahvaliti? Zato što se Allah učinio da bude zahvalan. Jer nije mogao biti zahvalan zato ako Allah nije htio. Znači, treba Allahu se zahvaliti što, je, što ga je učinio od onih koji su so, so Allah zahvalni. Ona je treba biti zahvalan, jer, jer zašto, zato kaže Allah s.w.t. o kalinu min ibadije šakur, kaže, malo je mojih ljudi, malo je mojih robova koji su zahvalni. Za pa zahvalom čovjek dobija puno stvari, jer upada isto u kategoriju kategoriju znači, oni koji Allah s.w.t. Znači, spominju puno. A, <hlas> ono što sam spomenuo prošli puta, Ahmed ibn Hanbal kada je onog pekara pitao, kad ga je vidio da je on non stop u tom zikru, u zahvali Allahu, u istikvaru, u spominjanju Allah s.w.t. kaže, što si dobio? Sati Allah dao za uzvrat to kaže ništa mi nije ništa nisam tražio od Allaha da mi ne kaže onaj uslišao kaže moju molbu mojim mojim molbama znači ono što sam tražio to sam i dobio onda je spomenuo naš otac David ibn Ahmed ibn Hambale poznata sva, kaže e ta, taj taj taj tvoj vikri mene kaže džamie kaže izvuku za noge. onaj da ne ostane ti džamie zadužen tebi na noge da, mi, da me ti upozna da te vidi zbog tog tvog vikra i zato je, makaj priča o tvoj dobije ona imaju ti ta pravila kako čovjek treba da laže onaj pravila ona ili kako bi čovjek nazvao onaj, ta neka pravila da jealočno na teren znači uslišao tu do znači pravila te dove i od tih pravila znači jedan odalima je, znači nabroj neki 10 11 ona pravila ja ću pokuša da ih ona da se naotraćimo na svako pravilo ona zbog vremena A ona, koja su isto tako bitna, zbog čega, je to su ti neki, neka pravila koje je postavljena znači, u svojom životu kad je molio Allah s.w.t. znači kako je se postavio nas te te i Zato kažu, kao prvo pravilo, jeste da čovjek u dovi us, bude ustrajan. I potpuno sigura da će mu Allah Tala, znači uslišati tu dolu. Znači mora ustrajanjati u toj dovi. Na drugom ću mjesto spomenuti, jer je postavljena s.w.t. spomenuo isto od onaj, tih pravila da ne kaže čovjek Ona ja sam molio pa mi Allah nije uslišao do. E zato jeste potrebno da čovjek znači non stop moli Allaha na tela da bude znači ustvareno to je dovi i da bude potpuno siguran bez imalo sumnje da će mu Allah na tela uslišati do. I ako tako bude, onaj, postavio se ne može da mimoici jedna od tri stvari kao je, kao što je rekao Allah Ako čovjek moli Allaha na tela, znači ima dobiće tri stvari. Jedna od tri stvari Ili će Allah muhanahu tala znači, odmah uslušati tu dobu, pa će ga na dunjalku zadesti ono što je tražio. Dobit će ono što je tražio. U protivnom, ako ne od na dunjalku, znači Allah će ga sačuvati na dunjalku, kaže, šara koje, koje mu je on propisao, znači, kaže, shodno onoj dovi ili težini dove koju on moli. Pa čovjek moli, recimo, zdravlje i bude uporan u tome, ili zdravlje svoje porodce ili roditelja ili ovog ili onoga, A Allah mu može odredio onaj bolest i kaže sa tom dolom kaže on o sebi da ne bude da ne dobije znači ne, ne dobije veći, bolest da ne, bude, da ne upadne znači u bela je veća bolest nego dala spriječi znači sa tom da ovom znači ono što mu je propisao znači u mu to onaj onoliko koliko je ta vrijednost koliko vrijedno ta dola kad ako i to ne dobije dobiće rad na, na hiretu bit mu na tasu, znači njegovih dobrih dijela i kaže svako će poželjeti na sudnjem danu da mu nijedna doba kaže nije uslišana. Zbog čega? Zato što težina te dobe, tako će čovjek razumjeti i shvatiti potpuno da kažemo hikmet ili mudrost Allah što nekad nije dobu, ona je uslišao čovjek na dnjalko. Mi imamo nekad potreba, i bitnih potreba, recimo našim očima, toliko bitne potrebe i non moliš Allah iziskuješ i očekuješ tu onaj da će ti Allah znači, uslišat tu dobu. Međutim, prođete život tu, dođeš, dočekaš smrt, aman, a nije ti Allah uslišao tu dobu. Međutim, i čovjeku možda, zbog njegove slabosti, tije dunjaluški, da kažemo, anaj, zato što je Allah sunatala, u osnovi čovjeka stvorio kao slabo biće i zato Allah kaže u okolika linsanu daifa, kaže čovjek je stvoren kao, kao sladašno ili kao slabo biće i to naše požurivanje anaj, i da je čovjek znači, stvoren od žurbi, Onaj to isto, alas, znači, je što Kur'an kaže potvrđuje da čovjek znači brzokat onaj koji žuri i brzo hoće rezultate znači da svojim očima vidi. Tako da na suđen danu kad dođe onda će razumijeti ono što nije dobio na djaloku kad vidi znači na tacu vage znači, onaj tu dovu pokazuje poslanik kaže, kaže poželeće da mu ni jedna dova kaže nije bila uspješna na djaloku. Pogotovo jer tamo je ono što je najpotrebnije. Druga stvar kaže ili je drugi drugo pravilo dove jeste kaže upornost Koji prvo spomni ustajnost, a o drugom, kao drugi onaj uvjet ili, ili to pravo kaže onaj upornost u toj dovi. Sad ovdje treba isto onaj se zadržati što znači što je ta upornost. Upravo, a si znači da čovjek ne kaže ja sam dobio pa mi nije Allah uslišao, znači da bude uporan i da navali na tu dovu. Pa ono, mislim da je poznat isti slučaj sa Musavom alejselam i onom ženom koja je došla Musavu a bila je nerodkinja Pentosto Musa alejhi selam kaže o Musa kaže ti zamoli svog gospodara da mi da dijete. A mi podari kaže dijete. <clears throat> pa Musa alejhi selam zamolio od gospodara, znači zamolio gospodara, znači gospodara podari to i to i to žene dijete. Pa Allah smotao obavještava, kaže inna kaže ta žena je kaderotkinja. Ja sam je stvorio, kaže kao nerotkinju. I subhanala. A dola od poslanika znači nije se odvijela. Međutim, ona smo tola obavještava Musa ala islam da ta žena nerodkinja. ona onaj, u, u znači, u prvobitnom stvaranju te žene Allah je odredio znači da bude nerodkinja. I on je, onaj emanet ispunio, Musa ala islam dolazi ponovo od toj ženi i kaže, moj, moj magospodar on je uvijesio da se ti nerodkinja. Da ne možeš roditi. Kaže, otišao od žene. Prošle vremena, Musa ala selam ponovo vidi tu ženu, sreće tu ženu naručju. Kaja emma laha wlad Kaja gospoda rodata njoj dijeta emma laha wlad kaja rodata njoj dijeta Kasi da tiho boviestiho da ona ne rodkina Kaja Allah s.w.tala Musa innaha da'atni wa da'atni hatta stahiyetu minha Kaja ona molila i molila ovo taj, to je taj drugi, ona dugo pravilo upornost, toliko bila uporna kaže, i molila me, i molila kaže, Hatta kaže da se nisam postidio od njih postidio se Allah od, od, od žene, robini i kaže, pa sam ju uslišao, i od prvobitnog stanja kaže, učinio da bude rodkinja pa je rodila djeta i ovdje je upornost, upornost u dobi Allah mi toliko je bitna stvar i ovdje je bitna stvar da čovjek ima na omu, ne smije dobiti ono što je nemoguće, ne, smije, ne može čovjek dobiti da, dobiti da rodi on djete. To je haram doba. Znači to je zabranjena doba. Ali žena u biti je, znači Allah stvore da ona rađe, rađe djecu. I znači njeno je pravo bilo, znala ona da ima pravo da moli Allaha za te stvari. Sve žene rađaju. A zašto si gospodar u mene izdvojio? Ona je išla tom da kažemo logikom. I zato je kaže da atni hatta stahyjaitunina. Kaže Allah su Matala, kaže toliko me je molila i bila uporna u dobi kaže dok se nisam postidio nje i ona je uslišala pričao znači, tako da čovjek ovo su lame primjeri da čovjek jednostavno ne izgubi nadu u traženju od gospodara jer inna hu u wa antum al-fuqara kaže gospodar vaš je kaže <coughs> bogat kaže posjeduje sve kaže wa antum al mi smo kaže sada mase koliko imali od ovog dnjolka vrijed ne, nema vrijednosti ništa Apsolutno. Kad zato Allahova svetla poslanica je objašnjava koliko je Allah kaže Bogat. Kaže kad bi svi robovi tražili od, od gospodara sve što hoće, sve što poželi. I kaže kad bi im Allah uspio uslišao i dao ono što oni traži. kaže nje, ne bi od njegovih riznica i od njegove moći, od njegove riznica ne bi umanjilo koliko kaže igla može da izvuče iz mora vode. Kad ne bi ni toliko koliko može igla da uzme vode kad je zadmočiš u pa izvučeš. Ne, ne možemo mi gama našim okom ne možemo vidjeti koliko igla izvukla onaj vode iz mora i opet kaže poslanikov selam kaže ni toliko kaže ne bi umanjilo umanjilo ne, toli, ni toliko se ne Allahu verzun se kaže umanjile. I idete u drugom drugom pravilu onaj kaže poslanikov selam jači da spomenti ponovo onaj zato kaže poslanikov selam tražite od Allaha tražite ono što je, tražite puno tražite kaže od nešto i, i veliko i ogromno. A taj hadis kaže da musliman musliman, ala ala ja yerhamuh. Onaj je dostan hadis. Izato onaj to je u ja momenti posle kao pravilo, znači kad čovjek moli da moli nešto kaže veliko da moli nešto ogromno. Onaj baš zato što je Allah subhanahu wa znači onaj na konc riznica ima toliko i moćanje i kaže može dati robama onaj onima koji su normalno koji ispune da kažemo ova pravila u ovoj dobi. Treće pravilo Tijeste kaže da ne požuriji <gled> u svojoj dobi. To je taj rezultat. Mi često puta, mi smo ljudi koji često puta požurujemo u našim da kažemo, dijelima. Čovjek nešto uradi i hoće odmah da vidi rezultat onoga što je uradio. Pa kaže čovjek često puta meni se dolazi kaže ono, digao sa ruke od babi od mame. Ma neće ni naopak, to kaže uvjeru. A pa on nije možda dvije, tri godine živi sa roditeljima, znaš, vidio oni te odupiru Njihom težavaju, u vas kao neće oni vjerovati. Gdje ti uputa nije u našim rukama, to čovjek mora imati na umu uvijek. Upravo ovaj dokače smo naj malo prispominjali poslanika poslanika sallallahu alaihi ve sellem sajbu Talibom. Poslanik je dao osobe što je bilo do njega i najviše da pozva u vjeru. Jer niko mogu bolje od poslanika sallallahu da da objasni i pozove onaj nekoga. Ako to onaj čovjek ne ide u putu, jer <laughs> Allah daje uput onome kome on hoće. Međutim, šta je na nama? Da čovjeku objasnimo na najbolji način i da se koristimo hikmetom, kao što Allah sam tala i jednostavno i naredio nama, odu ilasabili rabike bil hikme, pozivaju Allahom, vjeru sa mudrošćom. To je obaveza. A rezultat? Allah će smutno tala znači, onaj, dati tome da ima uspjeha, nekom nije će znači, dati da ima uspjeha, ali ako je čovjek iskren, pozna ta stvar da ona i Allah subhanahu wa taala znači nagrađuje ljude prema prema prema namjerama. I zato kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem innamal a'malu bil niyyat wa innamal likulli meri'in ma znači, se čovjeka ocjenjuju prema namjerama i svaki će čovjek imati nagradu prema svojoj namjeri. Ako ima namjeru da taj čovjek prihvati vjeru da živi u vjeri da se sačuva od džehennema, imaće nagradu kodaj prihvatio. I ako ne prihvati, a ako prihvati imaće opet nagradu. I inače da će u nagradu ako prihvati izrazila zato što taj čovjek koji djeluje i ako bude onaj uticao na druge ljude znači imaće šiti nagradu a njemu se neće umanjivati nagrada kao što je poznanik odnosno znači onaj njegovjesio na za te stvari. I onda što se tiče požurivanja, upravo kaže poznanik odnosno da ne kaže ja sam molio i kaže pa mi sala nije odazao. Znači da mora da mora znači, da ima na da da ne požuri znači u onome što moli da lahc hanamatana. Četvrta stvar da bira kodrano vrijeme. Da iskoristi vremena za koje poslanikova selena pomenuo da su ta vremena kad Allahu Svetlana uslišala dovu. Što se tiče vremena od u godini mi dobro znamo da ima Arefat. Kada Allah Svetlana znači oslobađa onaj ljudi od đehnema, onaj briše ko posti i briše znači ugodno dana on prvo prije, i godnu dana ona pri gdje je grije. A znači što da ta, da bi vremena i da iskoristimo znači ta vremena što se tiče znači kad je doba kod Allaha znači makbul ili, ili primjena primljeno kod Allaha, onaj od tih vremena što se tiče godine znači Arefat je poznat, a na što tiče mjeseci, mjesec Ramazan poznat, ta isto stvar kad Allahu meta, znači onaj onaj i u mjesecu Ramazana isto koliko ljudi oslobodi od dva od jehenemske vatre, to treba isto znači koristiti to vrijeme. Što se tiče sedmica poznata stvar da mi u sedmici imamo džumu, da imamo petak, gdje isto, Allah posljednji glasani kaže, u petku ima jedan moment kada Allah svišava ovu, onaj, od tih, znači, onaj, dana, a ovdje isti, imate isto kao peto, pravilo kaže da bira odabrane momente ili, ili ili termine, nisu vezani za godinu, znači da je ustaljeno, kao što je, razumite, onaj, jes' se samaz nadalzi svake godine ili petak dolazi znači svake sedmice. Pać znači, ima i određeni termini koje čovjek treba da iskoristi u domama kao što je onaj sežda, poznata stvar da je po smislu znači spominu seždo. Ona i na toj sežde, onaj kad god klanjaš. Nima ovi onaj propisani mazak kad god klanjaš na seždi, kad god si na seždi da Allahu molis, pa čeki i sežeti tilavet, sežeti Tilada, za svaki kući Kur'an, pa dođe na seždu, znači uđe na seždu i tako znači, da iskoristi vrijeme da moli Allaha, znači jer tad je čovjek najbliži gospodaru i da moli od Allaha ono što mu treba. I to su ti momenti, isto i momenti jeste kad pada kiša. Ne pada kiša kod nas non stop. Znači imaju momenti i vremena kad padaju onaj kad pada kiša i tad jer Allahu Subhanahu znači onaj da će uslišati znači, dovu, jer to je rahmeta, Allah s.a. tada znači, i tada Allah ona uslišava dogod i da čovjek koristi te momente. Na istu od tih momenata jeste kada se sukobe dvije vojske, muslimanska i nevjerniška vojska. I zato je poslani s.a. na bedru. Ako se sjećate toliko je molio i tiko ruke, Allah s.a. tada mu je ogrtač spao. Pa dolađem u Bekr, kaže poslaniče polako, znaš Allah oba će znači, pomoć. A znači, čupot je Bobet da ga smiruje da onaj toliko molio Allah na tela znači toliko digao je ona jer znao po svojim da u tom momentu kad je kada se sukobljavaju znači dvije vojske muslimanske i nevine se Allah na subhanahu tela utješava dovu i upravo Allah usao znači dovu na bedro pa su muslimani znači malograni pobijedli ona ogromno vojsko i naoružano znači ona i pripremjeno znači s, s namjerom da dolje da se bori ona a muslimani nisu došli sa namjerom da se bore pa je Allah smrkao znači pomogao i pobjedio znači, muslimansku vojsku. <kuh> Šesto pravilo jeste kad dobi, kad da ne drže glas. Poznata stvar, isto kad se vraćali na posljednog 7, 7 pohoda, pa posljednik Zasnanih izgovorio o tekbiri, svi su odhađu, znači tekbirali i kaže povišli su glas. Pa je Allah posljednik Zasnanih rekao, ona, vi nedozivate onoga koji je gluh. Kaže, niti onoga koji je odsutan. Dozivate onoga koji kaže, onaj koji ču, i koji vas čuje. on pa je rekao, znači, da spuste glas i ovo se odnose isto na dovu, na čovjek, znači, da vidi da, znači, onaj, spusti svoj glas. E, drugo ili sjedmo pravilo je se da započne, znači, dovu sa zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala i sa salavatom na poslonika za sredem, a isto tako da završi dovu. Jer jedne prilike poslonika za sredem je čuo jednog od sahaba kako je dovio a nije počeo dobu sa zahvalom Allahu s.a. i sa salavatom na pa ga pozvao i onda je rekao drugim sahabima, ova kaže požurio ova je požurio u dobi, i onda je napomenuo poslanika s.a. kaže, kad dobijete počnite, počnite sa zahvalom i sveđe sa salavatom na mene a ono i tako isto završite znači dobu, i to je znači pravilo onaj dobit to pravilo da vodi računa, i to je ogromno pravilo, da vodi računa o jelu i o piću i o djevanju. Znači, čovjek mora, znači, ako hoće da mu Allah usliša dovolj, da vodi brigu šta jede, ili jede halal ili haram. Zato u spominju posl. 7 u jednom istom primjeru kaže čovjek ako je bio na putovanju, sav raščupan i poderan je odjeći zbog tog setara, zbog tog putovanja, u ono vrijeme, kaže i digao ruke, a ona i kaže, ja rab, ja rab, kaže, o ekluhu haram, o šurbuhu haram, o riskuhu haram, evo klima kada, sallallahu alaihi sallam, kaže, digao je, znači, ta, na putovanju, ovdje ona isto još četiri dodatne pravila, ili, Koji čovjek treba da iskoristi onaj udovi kaže na setaru je bio znači to isto razvode kad alat znači ili momenat kad alat uslišava dovu i poznate je nama stvar, znači kad čovjek putuje da je to isto vrijeme ili onaj kad alat znači, uslišava dovu i ova je baš upravo bio čovjek na putovanju a od tog putovanja je bio raščupan u to vrijeme su ljudi putovali poznak a stvar ili pješci i dan danas imamo onaj ljude koji putuju recimo u bašnim mjesima su pa nemaju čak ni autobusa ili vidjet autobus onaj onaj navraća pa uputi se čovjek onaj po 3 4 sata pješači do svoje kući i u ta 3 5 sata i dobro da neki čovjek ne može da vodi brigu o djeci da bude i čista i Ja ko se označi znači rashopan bude rimo ni, ni do čega i znači u takvom stanju isto Allah sam traži znači, se smiruje čovjeku onaj u tom stanju od sefera i od tog putovanja kad je rashopan i poderan i odeći prljave znači to je stanje isto kad čovjek može da iskoristi priliku da moli Allaha sam trajećemu Allah da smirovati ushrat njegovu došu to je znači ta druga stvar i treća stvar u hadisu je spominje kaže digao je ruke i to od suneta znači da se dižu ruke s tim da nije znači od suneta da se non stop dižu ruke znači na dobi sit da se može znači činiti i mimo dizanje ruku i sa dignuti rukama dizanje ruku znači isto suneta, nije uvijek što je poznato znači što se mora napomenti onaj da nije šart i da se mora tignuti ruke ali ume hadis uspomenuto da on da je digao ruke i naj obraćao se Allahu sa ja rabbi ja rabbi moj gospodaru moj gospodaru znači noso ponavljao znači naj riječi gospodaru moj odaću se Allahu da što je dao i meni me Mojetim sve kaže poselzem kaže u aiku haram. Kaže nego va hrana je haram, nego ako ti ne vo pijte haram, nego ako odjete haram, njegova kaže obskrba je haram. Kaže pa kako će mu Allah uslišati dovu? Očito kaže poselzem da neće Allah uslišati dovu onima koji jedu haram, koji piju haram, koji se oblače od harama, koji obskrbljuju svoju porodicu haramom, neće mu Allah uslišati dovu. Tako da je to bitno sada da čovjek ima na umu na će svaki i svaki od nas dođe u moment kad mora digniti ruke da kaže Gospodaru, pomozi mi. U bilo, znači nema čovjeka koji nije došao u situaciju da digne ruke da kaže Gospodaru, pomozi mi. Mislim da sam spominjao ovdje kod vas, mi smo u ratu imali, <clears throat> u mene komisija je bio, Ona, mi kad bi klenjali, on bi pored nas i ono čekao da mi završimo s ramazom, Kaže, jer se klanjali, kaže, drve to na linijinama, na to govori u ovom se klanjali, se kaže, Allaho klanjali. Ko to nema vezi, zato što je čovjek nevjernik, onaj, nema on, onaj, nema tih vrijednosti, nema tog osjećaja, nema razumijevanja, znači, vjere. Međutim, drugi mi čovjek, onaj, u jednoj akciji u kojoj je taj moj komšar isto, onaj, učestvao, međutim, on s njim rasporeze da samo ranjenike, vod, onaj, u slučaju ranjavanja, znači da u sanitetu da radi. Kad su granate počelo da padaju, on je u jedan tranšij i digao ruke i kaže uči čovjek, sve što je znao ono nekad su u Mekebu učio. On je takav čovjek, takav nevjernik. Razumijete, kad dođe, znači teška situacija, a nema čovjeka koji nije došao u, u tešku situaciju, kad će digniti ruke, Allah će nam tražiti. Međutim, ako je čovjek nije pazio na, na jelo, i nije pazio na piće, i nije pazio na odjevanje, nije pazio na taj na tu obskrbu, nek zna da je to uvjet Da Allah smo sada uspješati znači, znači da moraš prije toga da vodiš Asuna o tim stvarima. <gled> Deveta stvar, ili deveto pravilo kaže <gled> onaj, tizanje ruku, i to je Asuneta, znači, to smo i već ima ispomijenili, i kaže osjetanje prema Kibli. Asuneta jeste i da to praga u, u dovi jeste da čovjek sokrerno prema kibli kad moli Alahu Salat. Ovde isto tako je čovjek u mogućnosti ako zna gdje je kibla. Onaj ni sharf, znači tim to od neki adaba, od nekih pravila, od e, pohvaljene stvari znači, u dovi da čovjek znači traži kiblu da sokrerno prema kibli da moli Alahu Salat. I 10a stvar jeste, to sam isto spomenuo, znači da dovi ono što je nešto što je veliko, što je kaže obimno svégal koznačena da ne dobi nešto što ni ona je došla zato upravo zato što je ona onaj koji posjeduje sve kada onaj koji kada nešto hoće da, da, da bude kaže tale ka kun fahu je kun kaže budi pa ono bude od ničega stvara onaj pa ima historiju od ničega ili od zemlje od kapi sjemena znači koji je moćan i i koji posjeduje sve i zato treba moliti znači nešto obično nešto znači nešto veliko i zato se znači znači onaj upozorio znači kad molite da tražite znači veliko ili da tražite ogromno pogotovo on se može isto on i potomasti zašto tražiti nešto veliko i nešto nešto više onaj ne samo znači da koristi tebi da koristi znači i drugima pa čak i od dunia kako tražiš <klično> više da ne tražiš da bi ga gomilo Ipredači da budeš u situaciji da pomažeš drugima. Oni koji nisu ili možda koji nisu ispunili te uvjete, a ima Allah na tela, znači onaj njihove dove ili da, i, da se možda pati ili da su možda u takoj situaciji da ti biliš u strahi da možeš znači za drugima pomoći. Jedan i sa stvar tohoći završti da ne oduolim puno. Ona a ona je ujedna i preduvjet onaj za ovo sve zato je ovaj alim, jedan od alima, znači, spominje kao zadnju, međutim, kaže, to i je preduvjet on, za ovo sve, jeste, kaže, pokajanje od grijeha. Znači, čovjek pokaje Allah s. m.t. od grijeha, jer to je, kaže, uvjet isto da Allah s. m.t. usliša ljudima dobe, da se pokaje od grijeha i kaže da izmiri, da izmiri, kaže, svoj svoju situaciju, znači svoje stanje sa ljudima. Ako ima, kaže, razmirica sa ljudima, sa robovima, kaže, da se tu izmiri eto je isto je na od razloga ili do uvjeta da Allah znači ispuni onaj ispuni znači ili uslišat onaj čovjeku dovu a ona i, i poznata stvar da čovjek ne smije preko tri dana da ne priča sa bratom muslimanom i onaj koji prvi priziva nazove selam kaže poslanik selam on je bolni ona i zato nema haman velikog razloga na dunyalu ku da čovjek ne priča sa svojim bratom osim ono što je ogroman razlog i što hoće čovjek da ponese na sudnji dan ima pravo ali poznata slada isto da je posljednik rekao znači, na dunjalku ako čovjek ima će nagradu veliku a ima pravo da je ponese znači, na sudnjem danu jer na sudnjem danu <coughs> će sigurno ako se ovaj ne bude pokajao i ne bude tražio halala i ne bude vratio taj hak na dunjalku na sudnjem danu će biti od onih koji je posljednika našem ispomenuo da su muklisi. Mi ste dobro čuli poznatan riječ muklis. To je onaj koji će doći na sudnjem danu a ne, pa će mu Allah, znači učinio nepravdu ovom ovo onom ukrov od ovog ili od onoga, znači opsovao na dunjalku, a doći na sudnjem danu pa će Allah smatala od njegovih dobrih dijela uzeti pa će dati onima ko, kome on nepravdu učinio. Pa kad nestane njegovih dobrih dijela, znači onda će da bi izmirio Allah smatala, znači one račune uzeti od onog groba, znači loša dijela pa će njemu, o, na njegov na ta svag je onaj. Tako da čovjek mora imati ove stvari na umu. Uvijek jedno, jedno pitanje se postavlja <kuh> ako je čovjek pokajio se od onoga što je učinio robovima na zunjaluku. Ima to niz pitanja. A recimo ovaj koji, ko me učinio nepravdu umro, u kakoj će situaciji biti? Imamo oprosta <laughs> Imamo oprosta Allah što smo oprosti oprostiti. I Allah je kada da izmiri da kažemo njihove račune onaj neće da da kazne pogotovo ako ima nameru da da se ispriča ili da vrati recimo, hak njegov, je uzo nešto hak njegova ako uze nešto od njegovih stvari do a taj čovjek umro i nema ga nikog niti ima poroci ako uzeo nešto, ili ukruo nešto i ukro nešto moramo vratiti na njalu Ako je on mrtav mora vratiti svoje poroci ako nema čak ni poroci kaže da podili kao sadako za tog čovjeka a na suđen danu, ako se čovjek iskreno pokajala se znači onaj onajo profitmo a ovaj ako mu nije halalio znači onas subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu dati samo znači onaj onaj nagradu ovome što nije halalio kako bi izravno onaj te račune poravna o te račune a ovog ovog čovjeka koji iskreno se znači pokajao znači da ga ne kazni apsolutno jer Allah subhanahu znači prima pokajanje onoga koji se pokaje je Allah znači je kadar da to izravna onako kako on tako on umije, kako Allah subhanahu wa znači hoće صباحنا الله والحمد لله ولا إله